احمد حدثنا او قال <سؤال> حدثنا زحیر بن حرف ابو خیثمہ قال حدثنا عزید بن حارون قال حدثنا حسین المعنلیم انامد ابن شعب انامیان جبیان نبی اسلام قال فی الاسنان خمس ون خمس دیاتو الاعزا ذکر کے دل داپاکی کا فی جامع حدیث تے حدیث کی دا خبره ذکر کایې چې د ایت په اړه کې نبی رسول الله پر دور کې اصل او خان او خان چې هغه سلوخان دی او دین الهوبیا اندامونو کې دغه مناسبت سره او خان راځه هغه چې د اوخان الهلاوه نور کمشینو کې دیته ما به دا غیره قیمته سره کله کې ټکی دو کله پر ټکی دو چنانچہ د نبی رسول الله پر دور کې د دینارو یا د درهمو په اتباره سره کم دیر جوړ شویو نو اتسو دینار رسیدل او اتزر در درهم او درا سينه دې له سلام سلام په غوا او لو باندې د تسو هغانی او چا بچی په دېت کې غډي ور کول نه او دوزر غډي وي او قال رسول الله ان الا قلميراث من ورثه القتيل الا دېګنې بیا یو قانون ذکر کړو چې دیت رازی په خلوب باندې او کله چې قاتل مرشینو من دا نه راسته دا د وارثان تخلي د دې نه چې دیت ورکړو او میراث یې مونږ وایو دا سينه چې د میراث قانون موافق اول ذوی الفروض چې دغونو صفات شنو یاسته به کړه قال وقزار استرم فی الان پیزا جدا دیتو الکاملہ <سؤال> پوزی کی نبی علیہ السلام پورا دیتویلے ہو خوشی ریخ نویستیشی او کچرتا د پوزی سوکہ کٹشی باکی نیم دیتو چپی انزوز ایبیل بخان دی یا داری پا مقابل سونا او سبین یا سلو آگانی یا ذرگڑی للاس ببارک نبی علیہ السلامی نیم دیتے اخفی ببارک نبی علیہ السلام نیم دیتویلے ہو و فی المعمومته ما دا زخم ته وی لشی چې سره سر تعلق ساتي پاک نبی علیہ السلام د ریمای سره دی تو دی دریدرش او خان او د ریمای سره وخت ای راغی قیمت سونا او سپینیا او اغانی او جایپا دا اغذخم ته وي چې دنه خړې ته تقریبا ورځې په کوم بدغه ترتیب باندې سول سغال بل لري شو خان او د یو خدرېما یې ساده یي مناسب قیمت سره سپینو نا بیا مامومه اغذخم ته اچا سر کې دنه رزي یو جراحت ته بهار کې رزي د دې مامومي او ته جایپ دې ته متاینه شو لیکن دینه لاوجه کومور جراحات تی زموږ په پیلي کتابو نه وای چون کی پاکي د شاري ترپ نه پرنس نشتاه تباه کی به حکومت عدلي چې دعوی دي لاندې کوي څلوکی ماهرین غریپن او هو سوي بس خبر دي یتوین او بلا ظابی په کُل <سؤال> نس بیناشرن بارغوت کې لنستو خوان دي او غاغونو کې بارغ غوښتي چې ورو خان ملي بي سلام کول <سؤال> نبي عليه السلام ان نقل المراتب بين عصبته من كانوا بيد ذننه يدا سبب او درمیان کې به چې سوق وي قريب دي او کې بعيد خلا يرثو منا شي نه میراث دي سنشوله الا ما ابو ذلان ورثتيها موږ چې ذاتي شي ورثه او يني ذويل د زنانه دي کرے ولي وخت چارکل حکم د تړیو د زنانه یو دي رده پی دواهم د طاره چې ترڅوګ دا و نه وي چې دا زنانه د حکم د عبادت کی ودي حکم د عبادت زکر به اسلام د غیر تفصيله چې د دې حکم د نر مذکر دي نو که قتل شود اړیدیت بهانه ورثتها قدرمن دا ورثو د لیکي بي هم يبطلون قاتله ومغليقات الوضوطلي مقصد همداشو چی دیه دا ور کوي عاقلا او جمیع را شنو بي تقسيمای وارثه انه به لن ترم پرم نقاتل لا بار شيء iste ول لم يكن له وارث فوارثه اقرب او کمواریس دنو امیرن دواریس و اقرب دناس نوی دلتا او قاتل بسنو یدی سورت دنسی ری چو پرد که اوزوی ولگی د پلار قتل نتاز دن میراس موانی سراجی و غیرکی لستلی مانی میراس را بیدان چهر قتل و رق و اختلاف و دین و دار نوزوی چی پلار قتل کو دازوی محروم و گردی دو میراس نور ضمانه میراث خو خدا لیکن پرد کې دې مقتول لار نبی زوی نه یلا وا نور څوک وارسان نشته همدغه زوی وارث چې کله دا زوی شو نو ريخ محروم شو اوس د دې رښتیا کم قرب را دین او میراث شو داګه دغه مقتول لار نوثیو نو چې دا زوی محروم شو نو نوثیو میراث دې مقصې قال محمد هذا <عزا> كله حدث النبي سليمان موسى <المسا> انا <عنامد> من شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم د یو د خطا ده او بل دیت په شی ولامت کی ده د یت الخطا کی سہولت شی ولامت کی تغلیظ ده نو تغلیظ ده د چدا با اصلا سن حدیث کی یو بل خبر را ده خبر ده نا چې د شی ولامت نو غلط ده د عقل ال این کله چې جامه دن قتل کړې او لیا د مقتول قصاص ونه استو په دې اعتراض شو موږ غوښتي یف با مولد مطلب اصل امام بوني پر موله مطلب قتلس است له او د امام مالک سي هم وي وویل چې په قتل عامت کې او تل قصاص او چې قصاص اولیاء د مقتول نه ربيتي دغه اوليا د قاتل او د مقتول په رازیش کله د رازیشو کله په رازیش او دا خبره تاسو کړی و اوليا د مقتول په دیت نره دي غیره په هویدیت نشتا څو هغه مونږ نه د غوالي ترس قیاس واخله امام شافعی امام احمد رحم الله دا مطلب جون کده له چې د قاتل درازي او کني راځي کې چې مقتول اپ اوګړنه په دلیت لازم شه نو غردیت په زين ديویت مغلل دی الامد شیبو لامد او د قطلامد دلیت فرق داو په مذب کې دا دی چې شیبو دیت دلیت ارباع دی او دا امد لا سننه بلنه چې شیبو لامد دلیت چره نو اغفادریک گالو کی ورکو ورش او دا احمد دا پورا نور ورش بل شیب العمد اغیدیت و عقلو دی او دا احمد پر قاتل تی تریکی صدو کمذب کی سختیش و پریک و لا یقتل صاحبو قال وزادنہ خریانی ملاش وزارکو انزو شیطان بین نناسی دا شیب العمد دا پارا نسال پیشکی کی سنگ بی تو په شیطان تمه دخلکو کی نو وی وینی پیغامیا پراندکاته کی بغیر زغینت بغیر د کلینه ولا حمل الصلاح او بغیر د پروتوکول د نهینا دا مقصد نو چې رمو سر قتل کوو واځاندا دن گزارونه کول او واځ سرای په کومش نته شی به اچھا موازیح دا جمع دا وازیحن دا دا زخم توي چه اردو کی وصخ قارش نباکی پینزو خاندی معلوم شو چې کما زخم داسی چه دین کې و بیا او حکومت دا عادلی چادیلام سپی سلووی خاند عین قائمه اغستریغه چاవలالی سادهتی او باقی پاتوی دي مکانې په خپل ځای کې نه گاڑی نظر کی چا پرقرا اوسه بای په سلکتر له به سولت دیته په ಸುರاستديت سره سولت د دېت چینه تاسو معلوم دي چا در دې رښوخان قدرې مې سد وخه خدایو خبره تاسو موست کې اورې دي غورې قانون پری دې چې خدای دې چې پرې کې حکومت عدلي ودي اديس کې متائنوش نو ممکن ندی د کوم د پیصله چې شوې نو بدل هڅه رسېدلی نور مسالم داد چې چات څرګې ته نو سانو رت نه ای چې کومه حیرې نه لږې سره وې او د پیصله وسنګې نه داسي چې انسان ما پرد کی غلام او د غلام قیمت په ولګي چې دومره چې دا حبته وسو لګي پرې سره قیمت کم شو پرز د غلام قیمت او 10 لাকه روپۍ خدایا پر سترګې کې دا نقصان نه وي بل بدن کې نقصان را وي یوه 10 لাকه روپۍ کمیش نه 10 لাকه روپۍ نه پوهیږي زخم قیمت هم ډکه شوږي د دې په ځیزه وایې الګي ښه یخ سره د صدر دی بخودیا په کتاب نه پاته لرګه صادره کټه واه باب دیتل جنین جنین هغه بچی ته وي چې د مور په خیر ټکی هغه د چا د لاس نه زایښل کې سم سره دی په بابت مستنيم غن روایتونه ذکر کړئ دغه زېل قبېلې د دوه زنه نو خبره کوله خلک چدادی وسړی پنې کاکی وی او ولګي د بل اوه ل په لرګي باندې نو مړک او جنین دې په وړګې څخه بچو نغه مړ شو دغه قاتل قاتل او د مقتول وارثان د نبی رسول سلام خاطراله کی څنګه ورو نبی رسول تو سلام شپای کل په سره وکړو د جنین مبارکی هم دو غریب اسلام الله کرست راځي تباه کې وکد دا وي که په ندا منلا سواح داو ولا عقل ولا شریبا ولا داو استحل اورو څه وګرځي چې مثلو ذالک یو تل سرنګا منګه دې ترکو هغه چاله چنيس आवाज کړي نه ورا کړي نه استاک کړي نه او د دې مثلو تیریشي نبیر اسلامی از سجن که سجن عرب تازو سندر وائی پشاند سندر و دا غرونوالا و پریگی پیسرالوالک پا غره بانی او بیده پا آقیلو دا دا غزنان قاتی رواندی او برزول جیدی و داوار که دی حدیث کی کافی اختصار دیں کنان چی روست بیده دایی تتمیم کی نگه غره لپا زلانا دا غره شوی نی که دا عبد یا آمانا ودایت صحیح چې دا لکه د دې راځي اصل کې غره دا د انسان چې ناری نه وي دغه د دې او چې زنه نه وي نه د دې دت لسا دغه زنه نه د دې ناری نه ترې نیم ده خان صلی ممکنه چې دا مبا کېمدار راځي قیمت جوړېږي د پیند او خان څخه لیکن روستي روایت کې راځي چې دا جدا جدا زنانه وي خپل خاونو او بل بل خاون واځي وي د واقعي په ماحول دغه سي روستي روایت کې راځي چې دا معاشم پیدا شوی او نایبه ني وخت شو اودام راځي چې زنانه والی او مستحبه او مستح تاریف مصنف چې کړه ده نو څه بچ سره کړه ده سو غاډیتو او به دغه تا ری کړه ده خیمه په لارګو سره د مختلفو نورو مصنف ذکر کوي د سر سره سر, سر. از دهنو مشوراج استی و ده خلقونه پی املاس المرعتی پا اسکت دوالت دمرعکی جسو کی ساقید کی نمو غیره امن شعباویدو جو نبی علی السلام تحضیر شویم چی فاکی پی صلاکل پا غورید عبد یاد عمیرہ اگی گواهان رو او ست گواهی کنم محمدی نمستمی رو یعنی ذرب رجیل بطن امراته و راعته کم که جده کم راوي کرده ودا که حکم بیانای نه هم خطا دیو کړو لغوی معنی کې هم سینره حکم غږه غتاره چې څو څلې خپل خزه و او دا غې نه ماشوم جنین او دی په خوانیست نشته او د قرآن جي ذرب و تجربې بد نه مراتي او کدا یې معنی کې لغوی اون نه تي چې کریم لا سرستمان راضي په کې ما ظلقم یدن ی کم چرته او خو یې نه بيړې مچ کم بچي پیدائش دی وځنه دي دي کې راوي تفسير کوله خطا شوي صوڀج نظر به شمال <سؤال> په استرې می صح تاریخ کوله په صوڀج صوڀاړي ته وې اعوذ من واد الخيوالرگه <سؤال> بدر غور خيمن نو مقصد دې کې دې خبري ناځکه یا طرف ته اشاره الله اکبر یکما دا نوریدن ما بلې په سلام او سپې سلام هغه داو چې ګریشي چې د دې په سلام نو کړل چې دا غورج کمدانو داخلا خپل کیتره غلنات خدای ته اسنه مانی چې جنین کې دې سره شي ګریشي دنه کې مخه مړ اذن انا نمونه ذكر ديينه ملي كهو ذا بلهم مي غتيف ها و اجادين شهيد شهيد بالله ان راضين تو دی حدیث کې مضمون بدل شو دوز جنگ زنانو جنگو کللو تا حضیر قبیلی آئیوی ویشت بل پا کمر ملیک یگر نبی علی اسلام تراؤر نبی علی اسلام پی سلو پر دیت جنین داگی دخوری قرصو عبد یاوینجا و قضامی دیت المرآتی آن آقیلتی او پیسلہ وقل پر دیت زنان پاقی لوبانی مواری صحاوالدہا و مماہم او مراز پر دیت دیت وری ولد دیت سوچوی فقال حملو منوالک رناب غتلو زنیار رسولکی پا اغرامو دیت نمون دیت من ذا جل اشری ولا عقل ولا نطق ولا التحفم تذلک یوتن قال رسول الله ان ما هذا من اقوان الكهنان كاهنان ورده سجده وجنا خبر وتوكل ها ایمان بعضه بخصوصه على حد فان من شاهد عبد هو ليس في هذه تلك راكم من المراه التي صلى غریب اسلام 50 هوا قاتل <سؤال> باندې ټوپې تغوفات شو نبی اسلامي چې میراث تغیر د ډیر زامنو د پاره ده او د هیڅ دین دا پاته به ودی د دې کې دیش کاله چې مخی را دي سونو منووریدل لا غی نه خدا خبر راوږه چې وهله او پاتشو چې ونه او مقتول چونه او او روایت کړه لا نا قاتله او پارڅه دا غي د میراث په سره د چودا غي د پارو دی دیو نه علامه پی بي سی په قزا علیها کی د علا وی دا لا په مند الله ها سره ان المرته دلی قزا لها اخذنا ناک نبی السلام دا غي د پار په سره کول په اوری باندې دا چر پار کړه نو تو دې پار کړه تاخيره نو خبره صحیح شو نو پیس لوک نبی ز چې میراث تليبه ده بني د بچو دغه لپاره ورستبه باندې باندې کی الا سبته کی و ضمیر قاتل پر راځي اشاره پر ضمیرو کی راځي دیو جنا ګنگوهره محلله د دې حدیث او توجيه کوي چې په باندې دا اشکار نه راځي اغمدان چې د زنانې چواله شوه مبلشوه مسره دای خد مشوه خو څو وخت په ځې شو شو چې قاتل زنانې باندې مبلشو شملا شنو د غیره میراث خبره نو کوم چې عقل او چا دیت ورکړه نو هغه را لکی دي دغه چې دیت مون ورکړه نه په کاره چې میراث کوم زمونږ ایتا اورسی میراث څنګه و دا مطالبه وکړو نو نبی علی السلام دا ویل چې دا د وارثانو شرید دیت په تاسو خو کوم میراثو اړیک دي شکایت امantingه جيم پو lifts бескاله یہ دیکھر رائع ملت چې خوشك puppy کنoplان Rudhyne میں خường 없는 م Please ішم سترکا که نقول umی climb آج کрасی دو 이�گ کاملی نوجات پو JAr دوزر رائع ا Pla Hamyl Ba Ha Vi Ishla أفتر مهم اسلaries ô علی فى قلال اولا دو زولی سال敗 افتر مهم جا ویدنر دوازم انتبه بابون دیت المکاتبه <سؤال> دیت المکاتب مکاتب او غلام توید چې مولا او دیت د خاتم غلام د څې سور او توزاد اندری بارک نبی اسلام ویدہ په اسره کړل چې دیکل لا قتل شي یو ما ادا من مکاتبتی دیت الحر او ما بقیا دیت المملوک چه دنه با دیتو رکلی که رشی ما انده اچه ادا کلوی د ده ده مکاتبت خپلن دیت ده حرو او کم چپاتیو ناغب دیت ده ممدو کی مصنده صورت کده شی جوڑی یلک چه مثلا پرست کې یو مکاتب تخپل <سؤال> و دنی کتابت نیم ادا کلن ده نیم ازاد شو او چه نیم ازاد شو نداغی و پنزو سخانی پدایکی پداور کوله شی او نیم پاتیدې دی ریبا د غلام کاټو شي د غلام ید د حر نیم ده او د ما بقیہ نیم نیم پېز پاتې پتاوی د 50 رپې نیم پېز ولګې 75 کې جوړېږي 75 کې جوړېږي دا 75 خواند د دې اچو خدا په یمار به که د اچھ ماذب نه دي هیڅ کا به ماذب یې دی سی وی ابراهیم یې خې ماذب ده چا پر یې عمل <سؤال> کوي چران جي دا حديث امام ترمذي مونقل کي او دا غنه مون خبره راکته صحابه کرامو قدرت نور خلق پريامن ملي دا د دليل دا پي اسپر له چ عبد ما باقي عليه درهم چ مقاتم بابري ترسو جي يو درهم په پات ذکر هيت لانا متجزي کي دلم د سو کازادي وندي بني اور پسی حدیث امرغ ہے عبد الله ابن اباس روایت کوي چې نبی رسول الله پرمایل وي دا الصواب المکاتب حدن اور سمراثن چکل مکاتب حد ورسی او صد مثلا داغه بدکاری او او یای میراث ویوړو نو یریسو دی میراث وړل قدر ما اوتی قمنو مقدار دا چې ریزه شوې دي جانب لشرب کی دو خبر دی جزاء کیو خبر یعنی مشرکی جزا صاحب المکاتب حد خو جزای و ورد اول تمراثن نغي جزاشه چیرسو اديو جن تاسو باندې دی جزار او باسی جزاء المکاتب حدن حد حد الحلب قدر ما اد حد حد الحرب قدر ما اد اورت میراثن يريسو قدر ما اوتی قبین په دې صورت همداسې شو چې کله یو مکاتب وتګاري وکړه همدې نیم آزاد شوه دې او نیم پاتې دې نو د غنیم سرو ده هر حر سزا ورکو لشي چې 50 دي او باقي نیم کې بیا د عبادت زاد له ورپسې چې 25 دي نه 75 کو دي وو او میراث <متحدث> کې مسلدار چکره مړو دا سوک مړو لا د مثال مړو او میراث د پکی څو نمز ده به خپل مقدار په مناسبت سره وي چې نن دې آزاد شوی نیم د اغنیم په مقدار باندې میراث وینو د نیم نیم بوويږي غروبره دي نور کو د عبادت غلام میراث نشته وارهل <سؤال> دا خبر دا او قریبان دی ابراہیم بن خاین له او بچا مندرک دیوジナ علماء او چر کی روایت کی سواهم چاته شوی امام ترمذی به صحیح روایت نو کړل نو ما بودا او روایت کلام کی ذری کی استراپ پرشان سره چی بازی دا پرو ترتیب سنکل کی چی مسند دیو بازی به ترتیب چ مرسل او اوباضی دا د مستانید دا علی نگر دی باټی بیا باس اوباضی دا بالکل موقوف ګرځي په کرام باندې مو باندې خو ګنګوهی ره محلا دلت یو توجیه کړی دا سبا غیر رضا حدیث جمهور تمسلک سره بالکل برابر راځي اغه یو قطلو یو دما دما چې کوم دیونه دما مصدری نه موصولی نه مقدار نه عبارت نه بلکه دا مستری د امام درې چې د خیز ماستر او تقدیر د زمانو او د وقاتو د مصادر نوخي كثير شاعر نه لهذا د تقدیر راوبس دحې نه مان نه بداسي چې یوقتل یو اندل يودا منع يودل مکاتبو حين اد بدل كتابته ديه حر وحين بقي عليه يودا ديه دي دلاوت ديه دل مکاتب کې نبی رسول الله عليه وسلم لري قتل شي نديت بور کو لري شي دینه پکه مو د ادا کړې خپل مکاتبه کومو کې د ادا کړې خپل سریع دی ور کورولشی دیاتل فردیت او په اوکی چې په دبان دی پاتوی اگر چې ور پیدا مدنه ور کورولشی دیاتل مملوک دیاتل مملوک استاد سو ور په حدیث برابرې کنا برابر او ما موصلہ کی بنره مصدره او اوقات د مسادر نو مخکې کم نه کثیر تقدیر دی سر ګهیر ماله یو و لتیب ترتیب و چې او په حریزې توجهات کول او دې وجبیرګل د قوانین تحت توجهات او سره می د روای تلی تختی ته ذورت مرائ تا پو یدہ زمیک روایت مختریب تھی باذہ کی راضی ترا بنسب ددیۃ الہری باذہ کی صورت راضی باذہ کی راضی چ پورا وای ا دیون دایما وقال دا روایت دا استراب دا من قوم بینکم و بینہم می صاحبون فضيهت المسلمه ادي تفسينه فضيهت المتغذي تر المتغذي په پردي كامل دي مراد کوي باه قام دي ادري يو باټو ورولي وتاه او عمل کوي او دي قالا جن ختمه بره هدا رجل با دي بين غريكي دي جنگل كول دي سري د ککای غیادر ته پکې غیادر د خپل ځان نه وي کې څو شو په دغه سلسله کې د عیدی ذکر کړي صفوان می یالا لا خپل لار یالا نن خپل کې چې جګړه وکړې او ماز دور زمانہ او سړی نو دغه مزدور زمانہ چې د سړی پلاسه چکو لګون ځریت خپل لاس راویسو نو په نن در سنیتور اور دې دره مسجد اخونه اله سنې څو سره د خپل کې دیول نبی رحمت الله و سلام ترال السلام دا توي کړه وړي او دا یو دیه توري دوه اي يس ايذا يده في فيكم تدا غوالي چاغه په الله ستاب خپل کیري او تقدي مها ته چی چي دره کلفه له پښان دوخ د غوالي نو دلته ته کېږي او خامخ خا په الله ستون جويست نو سوس تبونه چکنه لګوله قال <kritic> ابو <language> بكر ابن عمر كان دينا باب بكر احدره بكرم دتې نه اوسم غاخونو او د داو کڅوغې ته دخل تاسو نه دا په خلکو کې ورکونه به له وجې شي به توبه ته خلې دا غو نه مصطری دې غاخونه دا وځو کنه ودی خیر تیر چی ته و کنه مطلب دې ته غاخونه په کې ختم کله وځي نشته بابن پی من تطببا بولا یا لہمین حشتب یہ سڑے ڈاکتر ری کے کوئی ڈاکتر رہی نبوئی فآنا تا خلقِ لالا حلاک فآنا تا سوکے مڑکو حلاک من دیکھو سب نوم ڈاکتر رانی کہا اللہ کی شان دیکھو نبیانِ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائلی من تطببا چاچی تبابت کوا اوہو در تبابتوں مالون دے زامین دے نصروي ابن جرير دا حديث ما بیان دا پته مون ته نه لګي چې او کنه دي ها جی دځایې او دا خبره کرکې چېګور دنه دغه نه مرات چ ډاکر تاته وي کل چره پلان کې ګولړ را وړی او ت ملړري یا پلان کې به او تلوخه ته مي نه مرات داې بې ګوتې مې وي لکه رک ووش پرېشن چ ته ووي یا دغهې دا نه وله وشبد داه کوي داغول دغه ې مرات پارس یو نه د دوايو فوتر نه پدېږي زګ چې پدې صورت کې د دې مریض خپل عمل لم ده فرتاته وي نو تاسو راغلي خجي پس زګه نثرې د چې روپېږي جوا یو نسب ني نذر لعنتی بن نذر خورو. دا درورو, دا نظر دا دا دا نظر دی، او د انثيونه مالیکه ترور و د نظر چره د انثي نه مالک ستره د دکه چې انثي بن نظر راځي او انثي نظر ده نو د دې یوزنا نه غاخونه اسلام پرال غبي سره د الله په کتابو کې تاسو هم چې د بغاغه کې دي انثي بن نظر مې ولذي بعثك بالاقلا د ماری په غوږو څخه زميته پاره دې دګلې طریقه باندې نمدي د دې زمانه کې د الله کتاب کې احساس ده او ته یې دې سم نه یې چا خلک په توان راځي شو نو یې سترم تعجب وکړل و وي دا الی چې بنځان دي په لای دې سي اعتبار چې قسم وکړي الله پاک دا قسم رښتیا کی درې اعتبار خبره ځکه نه ان دې نظر هم او سوان راځي چې سوګر چا غاغ مات کینو تبق کوي امام احمد داږي جواب کیوی چې یو خص من سن قال تو بردو دا وسو ان کولې چې وسو په راکړ دا باور کې چې مات کړی او چې د نو هم وسو ان کولې چې استریل دا د کتابتې په او لطبان دی و حلو جی ماندی و ملتا باندی و حلو جی ماندی و امداغا مسلح شوا خیلات توی دا لگر چه اغا مکلب شیخو ننے غیر مکلب تیرنست پوسنے کی دا ساروتي ته چاپ ټومټو تلاثي احمد سلام الله کی چولې شوه دي کې رواو استعمال او د دې ریکاز حکومت <متحدث> مطلتا سوت کتاب الجihad کې ويل احیاء المواد کې او اجما جو جروح جو باردا مختر <متحدث> شوې یا اله زمانه کې را و چې کوی کې مرجناب <متحدث> را دي ات کان کې مرشغ دي ات کم ساری عمر دي شرط دا کارم ختم نشته را تواندا بس کی ته داد دادې یو دې حذف شو دا جوړ دیو دي نه بر د ترش نبی صلی الله علیه و سلم نارو جبار ورتوی دي دا مطلب چې سره چا قوت ورواچي چې ووتې دي ورکه دې مطلب نه چې سره په خپل مل کې ضرورت ته پاره بغیر ضرورت نه اور بل او اچانک جاکرلو او چته په چاکور بيثالاو څڅ ټوپس دتوی دي او دې کیدا خبره شرته لکان چې دې سړی تادی نه کړا تادا ما څنګه نه چې دز ټیم کې و نه بل بل چا وایي خو د موتادل ټیم کې ور اچانک هوا لکه د اب مکره دی باو جن لا د یون بکه وای مکر دی باب جای طلابد ی کوون فقره جای دامن چې د فقره و دپارې ل کې دا مضمون ديکر کو یو غلام ز ثقل کو فقیرانو ټکړې یو بغ دی علک ثقل کو مالدار نو ااهل نبی اسلام ترال د الله په امر مونږه فقیرانو نبی اسلام پرېش یو نه کړو د یو مسل دین کې کې نه وای چې غلام او غلې کې غلام عبادت مرشی نو پدې کې د دغه مالکانو فقر او مالدارې د سیتبار غونیشې دغه چې غلام جنایتو کې آباد بس تاغت 66 نمبر اپ ورکول شي ديغه په وسه دره نبه مونه ثبت نو کری او کده غلام نمراد حرشی بني تیر ایز رچی غلام دے حر او اغا بود بود نابالغ الگ او بنابالغ غو کې کټ کولم نبه ټیک ته پای کې د د دا خبره صحیح ده م باب ج تلبد بدله په سره تر جمه د کله نو ه ما نه د د کل پچید جوړه د او نه بعضې خله محددی نو پهې کلام کړړ په مې پیررت ته ځ کتابون نه دا خبره معلوېږي چېې کې او بله مسله ده چې غلام نه ماد هم بد ده، او مسله ده. چکله یو عبادت بل عبادت لر چکم دینو جنایت یو کی مدا جنایت یو په نفس کې یو په مادون نه نفس کې په دې کې دا مصدره چې په نفس کې ونوږي قیساس په مادون د نفس کې هم قیساس د ریمه مشاعی او مالک کې مطلب او د ابن شبرما او یو جماعت جماعت نه شو او په نن په پښتې مادون د نفس کیه ترتی پاکی نشته د سره نشته نه په نفس کې نه پامادو نه نفس کې او امام سی وای چې په نن په پښتې سفنی سوری مو او پاترا کو کې نشته مسله یاده کړو ته اصول کار امام شافی سی و او هی هم په نن په پښتې له هم پامادو نه کی او ابن شبرا ما جماعت دوی تینا سرا نشرا نشرا امام ثوی نه پتیش مادون کی او دا حدیث په کیس کی دا مادون نه نه پتری تعلق نو په دغه کی بیا خبر صحیح کی خج خج کله کله کوم نه کومه هغې کومه کومه دې ته په معنی ته وګورئ دا د مولک او د عقل او یو کوم په دربین کې کې کې سو کوم نبی رسول الله دا غي د حکم بیان کړو شفاق او عقل او خطا مريدي دې خطا نه او چا سوچ قتل شومند نه پاتې قوت دې دلاسه او څو چې حیل شپمن دې په مهمه دا کی ان تاثير او د احساس نه په بدن علامه تی د ملایکو د ټول خلق اخر کتاب د دیات بس یو مشکل کتاب پر جانب کتاب صفاتی دې دا کتابو سنت د دې تاسو مطالعه کوي او دعا کوي چې لافق دا ختم کی کنه بیرته کتاب الاداب ان شاء الله دومره ګران نه و او تاسو اون دا کتابونه چې کومه لري ساتي سلام